Tudod, fiam, amikor a királyi hatalom vagy egy egész ország a tét, sohasem tudhatod, hogy akiben a legjobban bíztál, nem fordul-e ellened.